Lektion 19. Ulla flyger hit från Sverige idag. Idag är det måndag den 2 februari. Annika stiger upp tidigt. Hennes mor Ulla flyger hit från Sverige idag. Flyget ska vara framme 8.50 enligt tidtabellen. Annika vill köra till flygplatsen och hämta Ulla. Men det är mycket trafik så hon åker tunnelbana istället. Klockan 8 går hon hemifrån. Vid Baggol tar hon tunnelbanan och åker till Juan Yuanqiao. Där stiger hon av och byter till flygexpressen. Den går direkt till flygplatsen. Expressen är framme 9.30. Annika springer snabbt. Kommer jag för sent? Undrar hon.